шею. Не минулої хвилини після того, як пішла Елен. Ларі не рухався. Сестра могла щось забути і повернутися. Він вирішив почекати, поки вона дійде до променади. Звідти вона вже не захоче повертатись і зустріне Гордона, з яким пробуде до півночі. Минуло три хвилини. П'ять. Мабуть, дійшла. Він випрямився, відштовхнувшись від стіни, але залишився на місці і запалив. Час був. Він вирішив чекати, поки стемніє. Ларрі повільно докорив сигарету до кінця. Це трохи допомогло, і він узявся до справи. Ларі не турбувався про своє альбі. Достатньо, що воно є у батька. Якщо все піде не так, він візьме провину на себе. Йому було байдуже. Головне врятувати батька. Він опустив штори на всіх вікнах і увімкнув лампу на сходах. З вулиці здавалося, що в будинку нікого немає, а господарі забули вимкнути нічник. Потім піднявся на другий поверх і витягнув Доріс з-під ліжка. Дивно, але вона не здавалася важкою, коли він ніс її вниз. Біля сходів на підлозі він поклав її і сів поруч. Минуло чимало часу, перш ніж він зміг вирішити, що робити далі. Годинник на дзвіниці пробив чверть. «П'ятнадцять хвилин на дев'яту. Часу ще вдосталь, але, пінеде, не за п'ять хвилин ходу. Краще вирушати зараз». «Але як?» Довго думав, у чому винести тіло. І тут погляд упав на невеликий яскравий килим, на якому лежала доріс. «Те що треба?» – подумав Ларі. Він підвівся, знайшов у довіднику розділ хімчистка килимів і почав телефонувати. Після кількох невдалих дзвінків йому нарешті відповіли. «До котрої ви працюєте сьогодні?» – запитав Ларі. Хтось на ім'я Сарук'ян пояснив, що вже зачинено, і приїхати зможуть лише завтра вранці. «А якщо я сам привезу вам зараз, хтось зможе прийняти? Мені треба здати сьогодні, чистити можете, коли хочете». Мабуть, Сорок'ян жив при майстерні, бо, зрештою, погодився і сказав просто подзвонити у двері, коли приїде. «Щиро дякую! Завтра я зайнятий, а якщо не здам сьогодні, Бог знає, коли зможу ще!» Поклавши слухавку, Ларі почав згортати килим, поклав дорі з посередині. Згорнувши, він узяв ручку і видавав на згорток усе чорнило. Потім перев'язав мотузкою з обох боків. Посередині вийшла випуклість, і Ларі напхав туди якогось мотлоху. Вийшов з горток завтовшки, як водостічна труба, але з одного боку звисало волосся, з іншого стирчали ноги. Волосся він заправив, як міг, а обидва кінця заткнув подушками з дивана. Нехай їх почистять, не завадить. У безкровному вбивстві добре те, що на тканині не залишається плям. Ларі підняв килим, щоб перевірити, чи зможе нести. Виявилось, що зможе. Поклав згорток, піднявся у кімнату, де все сталося, і перевірив, чи не залишилось слідів. Увімкнув світло, глянув на ліжко, під ліжко, всюди чисто, жодної зачепки. Переконавшись у цьому, підійшов до туалетного столика мачухи і порився в шкатулці з прикрасами. Там були лише дешеві дрібнички, на деяких ініціали доріс. На звороті одного браслета було вигравіроване повне ім'я. Цей браслет він поклав у кишеню. Узяв і пудреницю, куди поклав фото мачухи. Він думав про те, як полегшити роботу поліції. Ларі погасив світло в кімнаті і спустився на перший поверх. Відчинивши двері, він закинув килим на плече. До цього моменту, – сказав він собі, – я не думав. Я покладався на інстинкти. Ларі виніс довгий циліндр на ганок, поставив його, щоб замкнути двері, а потім знову підняв на праве плече. Досить важкий, але жоден килим не був би легким. Йому спало на думку, що саме так переносили Клеопатру на зустрічі з Цезарем. А Доріс зустрінеться зі своїм убивцею через три-чотири години після смерті. На ганку сусіднього котеджу хтось стояв. Ларі вийшов на тротуар і рушив угору вулицею. Перший ліхтар освітив його, потім знову сховав у темряві. Ларі йшов повільно, неквапливо, дозволяючи інстинктам керувати кожним рухом. «Це килим», – повторював він подумки, – «і я несу його в хімчистку». Люди, які несуть килом хімчистку, не бояться власної тіні. На сусідньому ганку затихла музика, і жіночий голос здивовано мовив. Ларі, що ти робиш? Вирішив схуднути? Несу килим хімчистку, усміхнувся юнак у темряву. Господи, у такий час. Так, знаєте, що зі мною можуть зробити. Я весь його вимазав ручкою. Він зупинився і переклав згорток з одного плеча на інше. Знову усміхнувся і, сказавши до побачення, рушив далі. Жінка засміялася. Хороший хлопець, мовила вона до того, хто сидів поруч. Але його мачуха... Закінчення фрази Ларі не почув. І це навіть краще. Хай у людей вже склалося таке враження про Доріс. Напевно, приводи для пліток у них були. Літній вечір був чарівний. І скрізь на балконах, верандах, сходах сиділи люди. Ларі, немов, ішов крізь стрій. Йти доводилося повільно, і він намагався ступати розслаблено, наче прогулюючись. Попереду жевріли два вогники сигарет. Вони рухалися йому назустріч у темряві тротуару. Під ліхтарем він побачив хлопця і дівчину, з якою нещодавно розмовляв на пляжі. Йому довелося зупинитись. Навіть Килим на плечі не виправдав би, якби він пройшов полз. На жаль, зустріч відбулася просто під ліхтарем. «А, Ларі, привіт!» «Добрий вечір!» Ларі зняв Килим з плеча і поставив на землю. «Джонні, познайомся, це Ларі!» «А що це ти тягнеш?» «Килим, я пролив на нього чорнило і вирішив одразу віднести в їм чистку. «О, та за виведення плями з чорнила з тебе здоруть купу грошей!» «Дай погляну, може я зможу допомогти?» «У нас удома є чудовий засіб від плям!» Дівчина простягла руку до килима, і її пальці торкнулися подушки. Ларі аж завмер. У нього волосся стало дибки. «Ні, дякую. Якщо я розгорну, назад не згорну». Ларі був до смерті переляканий, але не відвів її руки. Не зміг також одразу знову закинути згорток горток на плече. Він ледве дихав. «А що там у середині?» Подушки з дивана, я їх забруднив, ніколи б не подумав, що в руці стільки чорнил. А руки в тебе чисті, зауважила дівчина. Чорнило роздалося в інший бік. Краще б я забруднив руки, все розтеклося. Ларина силу стримував тремтіння руки, на яку дивилася співрозмовниця, але на щастя, її супутник мовив Ну що, підемо? Ти ж хотіла в кіно. Вільною рукою Ларі поліз у кишеню, але намацав лише браслет Доріс. У вас немає закурити. Я свої сигарети забув. Хлопець дав йому цигарку і сирники. Ларі хотілося, щоб вони пішли першими. Вони не мали подумати, що він поспішає. У тебе весь лопоту, по сказала дівчина, коли спалахнув сирник і освітив його обличчя. Спробуй потягти таку вагу в таку спеку. Нарешті вона попрощалася і разом із хлопцем зникла в далині. Ларі залишився сам, допалив цигарку і лише тоді рушив далі. «Ух», – зітхнув він, – обійшилося легко. Після такого мені вже нічого не страшно. Він переклав з горток на інше плече і рушив вперед. Незабаром будинки залишилися позаду. Дорога перейшла в шосе, що вело прямо до Пінеді. Але йти було далеко, Ларі ще й половини шляху не пройшов. Обич дороги тягнулися соляні розробки, теоретично, він міг залишити доріс тут, машин майже не було, але цього було замало. Він хотів, щоб за злочин батька заплатив інший. Рідкісні автомобілі проїжджали повз, жоден не зупинився. Ларі розумів тут, на темному шосе з килимом на плечі. Він виглядає надто підозріло. У місті це здавалося звичним, але тут. Краще вже самому зупинити машину, ніж викликати підозру в кожному, хто проїжджає. Позаду почулося годіння мотора. Ларі зупинився і підняв руку. Вантажівка пригальмувала і зупинилася за метр від нього. У кабіні, окрім водія, нікого не було. Той весело звернувся до Ларі. «Сідай, синку, в похід зібрався!» До цього моменту в місті, відповідаючи на питання про Килим, Ларі щось вигадував про хімчистку, і не було сенсу змінювати історію. Але тут таке пояснення виглядало б безглуздо, тож він вирішив його трошки змінити. «Ні, це Килим із кабінету директора ресторану в пінаді. Когось знудило чи щось таке, він здавав його в хімчистку, а тепер чомусь вирішив забрати». Як би ж почекав до завтра? Він простягнув килим водієві. Той поставив його поруч, потім і сам Ларю вліз до машини. Сів поруч із гортком і, коли вантажівка рушила, притримав його рукою. Його непокоїло кілька речей. По-перше, тряска могла розв'язати мотузку. А по-друге, як він вийде з машини. Не між він вистробнити з такою ношою прямо біля входу до ресторану, на очах у посильних. «А де ти працюєш?» – запитав водій. «У Сарук'яна. Він вірменен». «У нього що, немає машини для доставки?» «Ні, зараз немає. Була, але довелося від неї відмовитись. Справи кепські». Дорога йшла зигзагом. Солені поля ми готіли між кубками дерев. Вантажівка їхала швидко. «У вас є годинник?» – запитав Ларі. «Мені треба бути там у десяту». «Зараз приблизно дев'ята», – відповів водій. «Було без чверті, коли я виїхав». Він поглянув на Ларі поверх окулярів і несподівано запитав. «Ти справді думаєш, що я повірив у твою байку?» «Перепрошую?» «Усе, брехня. Все, що ти кажеш, неправда. Ти просто вкрав десь цей килим і везеш продавати». «Чому ви так думаєте?» – запитав Ларі, обнявши килим. «Та я ж не дурень!» Тоді Ларі підтяг згорток до себе, міцно обхопив руками і виштовхнув із вантажівки. Потім вистрибнув сам. Упавши на узбіччя, він трохи прокотився по землі, підвівшись і злегко обтрусившись, мовив. «Дякую, що підвезли. Якраз тут мені й треба було вийти». «Як знаєш, хлопче», – похитав головою водій. «Я ж не збирався його в тебе забирати». Не зупиняючись, він зачинив дверцята і зник у сутінках. Ларрій зійшов з узбічя і сів у траву вкрай дороги, падіння виявилося болісним, але без серйозних наслідків. Підвівшись, він глянув на згорток. Перед тим, як знову підняти його, озирнувся, щоб зорієнтуватися. На щастя, було вже близько. Над деревами добре видно було світло яскравої вивіски, а сосновий гай ще ближче. Та, підійшовши до своєї фатальної ноші, він побачив, що мотузка розв'язалась, одна подушка випала, а тіло зісковзнуло вниз. Стало видно волосся і верхню частину обличчя. Вделені замиготіли фари. Ларі швидко засунув тіло назад, поклав зверху подушку і почав знову затягувати мотузку. До моменту, коли машина проїхала повз, усе вже майже було готове. З полегшенням зітхнувши, він закинув згорток на плече і рушив далі. Тепер ішов не дорогою, а збоку, тримаючись у тіні дерев. Вогни пінеді сяяли все яскравіше, вказуючи шлях. Незабаром він почув музику, зрозумів, що вже на місці, і звернув, щоб вийти на дорогу. Попереду виднілась невелика галявина, цілком зручне місце для паркування машини. Зараз вона була порожня. Ларі сховався за деревами і почав розв'язувати мотузки. Килим розгорнувся, і тіло жінки, яка померла о п'ятій годині дня, випало з нього. Сидячи на землі, Ларі чекав. За життя доріс ніколи б не опинилася серед сосен. Але тепер, коли вона була мертва, це вже не мало значення. Минуло хвилин двадцять, та Ларрі, здавалося, минула ціла ніч. Раптом дерева освітили автомобільні фари. Машина з'їхала з дороги і зупинилася на сусідній галявині. Хоч Ларрі намагався триматися подалі, інстинктивно пригнувся, коли світло ковзнуло по ньому. Незабаром мотор стих, фари згасли. Ще хвилину нічого не було видно. Потім очі звикли до темряви, і він розрізнив образи авто. Це була та сама машина. Спалахнув сірник, і він упізнав опличчя водія. Той самий чоловік, що танцював із Доріс. Ларі не рухався, боючи, що найменший звук видасть його. Він нічого не міг зробити, доки той сидить у машині. Звісно, він міг поїхати, і не дочекавшись, Доріс... Але Ларі вважав це малоймовірним Ніхто б не поїхав один після такого шляху. Ніхто не хотів би, щоб його виставили дурним, тим паче красива жінка. Незабаром він зрозуміє, що вона запізнюється, вийде з машини і піде до ресторану. Ларі знав, що той не буде чекати вічно. Пружини сидіння скрипнули, водій, мабуть, повернувся. Ларі побачив вогник цигарки і відчув запах тютюну. Підняв комір, щоб не видно було білого комірця сорочки. Вогник згас. Пружини скрипнули знову. Здавалося, чоловік втрачає терпіння. Раптом машина тричі голосно просигналила. Ларі мало не зумлів від страху, та потім зрозумів. Це був сигнал для доріс, мовляв, нехай поспішає. Дверцята клацнули. Зупинившись біля багажника, чоловік вилаявся. Ларі трохи підняв голову мертвої жінки, що лежала в нього на колінах. Він знав, коханець Доріс не чекатиме довго. Скоро почувся хрускіт гілок і віддалені кроки. Чоловік вийшов на дорогу і став, дивлячись, у бік Пінеді. Потім рушив до ресторану і зник. Ларі ще трохи почекав. Тоді підвівся і взяв труп за руки. Протягнув його до машини. Залишивши тіло на хвилину, він відчинив задні дверцята. Машина була місткою, але все одно важко. Доріс упиралася. І тільки коли Ларіс сам заліз усередину, йому вдалося затягти її. Потім він витяг із кишені браслет і кинув на підлогу. Дверцята зачинилися. Все. Кінець. «Тепер дорісти готова до своєї останньої прогулянки», – прошепотів Ларі. Йому хотілося якось приховати тіло, щоб водій довше не зрозумів нічого. Але під рукою нічого не було. Пудреницю з фотографією він залишив у кущах. Нехай тепер доводить, що його там не було. Потім Ларі сховався в деревцях і швидко пішов до ресторану. Дуже скоро він стояв перед яскраво освітленими дверима, виглядаючи так, ніби щойно вийшов звідти. Посильний щойно повернувся після розмови з чоловіком, який тепер йшов до соснового гаю. «Чого це він такий злий?» – спитав Ларі, ніби був свідком бесіди. «Йому підсунули свиню!» – усміхнувся посильний. Ларі вийшов на дорогу. У гаю спалахнули фари, зревів мотор і машина поїхала. В цей момент до пінаді під'їхало таксі. Ларрі сів у нього. «Відвезіть мене в місто», – сказав він водієві. «І швидше, мене чекає дзвінок». Ледве відчинивши двері вдома, Ларі зрозумів. Що щось не так. Він залишив світло тільки на сходах, а тепер, зачинивши двері, обернувся і зіткнувся носом до носа з батьком. Містер Вікс виглядав змученим і наляканим. «Я повернувся першим потягом», – спокійно сказав він. «У Нью-Йорку я раптом зрозумів, що роблю. Як же погано ти про мене думаєш, якщо хочеш, аби я зіграв таку роль. Я, мабуть, страшна людина, якщо дозволив тобі взяти на себе відповідальність за мій злочин. Хай навіть тимчасово». Ларрі опустив голову. Боже, ти хочеш сказати, що все, що я зробив, було марно. Потім, оговтавшись, спитав Ти ще не дзвонив? Ні, чекав на тебе. Думав, ти можливо погодишся провести мене у відділок. Розумієш, я не можу піти туди сам, зізнався батько, а тоді строго додав, але не намагайся відмовити мене. Я вже вирішив, я піду, навіть якщо не підеш зі мною. «А вже ж піду», – зіркотою кинув Ларі. «І це навіть краще, бо я накоїв купу дурниць, і ніхто не повірить у мою історію. Я залишив у лісі килим, у який загорнув Доріс. Багато хто бачив, як я його ніс. Мене бачили в Пінеді, і я сказав водієві, що чекають дзвінка. Ці слова псують твоє альбі. Як я міг знати, що ти подзвониш, якщо між нами не було змови?» До того ж, на пудріниці й браслеті мої відбитки. Ходімо, бідний мій тату, Можеш сварити мене всю дорогу. Я заслужив. Останні слова він вимовив сумною усмішкою. Перед поліцейським відділком вони зупинилися і переглянулися. Ларі поклав руку на плече батька. Зачекай тут, тихо мовив. Я все сам їм поясню. Так буде легше. І він увійшов один. Сержант підвів голову і спитав. «Що сталося?» «Моє прізвище Вікс», – сказав Ларі. «Я прийшов щодо Доріс Вікс, другої дружини мого батька». Сержант співчутливо похитав головою. «Ви хочете я повідомити про її зникнення?» І перш ніж Ларі встиг відповісти, поліцейський витягнув той самий браслет, який хлопець години тому кинув машину біля Пінеді. Обличчя Ларі скам'яніло, але він спромігся вимовити. Це її браслет. Так, тут вигравіруване її ім'я, тільки за ним ми і змогли її ідентифікувати. Сержант опустив очі. Справи погані. Вона мертва, вигукнув Ларі, хапаючись за край столу. Поліцейський почув у його голосі не підтвердження, а жах. «Так, на жаль», – зітхнув він. «Я не хотів одразу казати, але тепер ви знаєте. Аварія сталася десь півгодини тому. Мабуть, чоловік, який був з нею, добряче випив або їхав без фар. Їхнє авто врізалося в вантажівку і перекинулося. Його викинуло, і він зламав хребет. Вона не змогла вибратися. Залишилася в палаючій машині і... Коротше, впізнати їй вдалося тільки за браслетом. Він випадково випав на дорогу. «Там на дворі мій батько», – прошепотів Ларі. «Краще я скажу йому сам». І, похитуючись, вийшов до дверей. Сержант глянув йому вслід і подумав, який жах доводиться витримувати людині, коли вона чує таке. Текст читав Ярослав Макеєв.